Se face părtași faptelor lui rele. Aș vrea să vă spun multe lucruri, însă nu doresc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci sper să vin la voi și să vă vorbesc față în față, pentru ca bucuria noastră să fie de plină. Copiii surorii tale alese te salută. Amin.